Ja, så er det snart jul, og velkommen til Vandstedets Julepodcast. podcast Her har vi særlige gæster, så kan Branniker, der fortæller om Vandstedets historie, og det politik, samfund, demokrati. så er vi tilbage igen i den originale, stærkeste opstilling, hvis man kan sige det sådan. For indtil nu har den her julepodcast i Vrindsted handlet om Vrindsted og handlet om en lokal julepodcast her, med lidt fokus på det vrindsted men det var egentlig ikke det originale julepodcast tilbage fra sidste år, fordi at uh, der var du med, Joven. Det var jeg, ja. Og tak for, at invitere mig ja, i studiet ja. igen. <laughs> Det er sådan sådan helt klassik, at uh, vi sidder her igen. Sidste år skruer jeg lige, en lille smule ned for, for Gnax her, for ellers så kan jeg ikke rigtig koncentrere mig, men uh, jeg tror også, at vi startede med gnax uh, sidste år og og og uh, det var jo, hvis jeg lige skal... Dem, som ikke ved, hvad det her er for en julepodcast, eller dem, som ligesom ikke forstår, hvor julepodcasten den kommer fra, så, så er den jo en gentagelse af sidste års julepodcast. Og der sad vi i den situation, at vi var ved at lukke den her, det her politiske initiativ, som vi begge to var en del af, som hed Frihedslisten. Og så havde vi det her kontor, som vi ligesom havde året ud, og så sad vi der i kontoret, og så lad os da købe nogle klementiner og flette nogle julejærter og lave et julestudie og lave en julepodcast. Var det ikke nogen sådan? Jo, det passer meget godt. Kan du huske, Æh, hvad vi lavede? Jamen, vi lavede en masse forskellige ting, jeg har, du har givet har mig lektier for. Jeg skulle skrive lidt ned, <laughs> for lige at finde ud af, hvad det var, vi lavede. Æh, og jamen, altså, vi vendte jo... Øh, nogle forskellige emner, som uh, var oppe uh, i tiden. Uh, og så lavede vi også en fin uh, recap på vores eget, hvad skal vi sige, vores, vores politiske bedrifter med henholdsvis uh, fridslæsten og forfatningspartiet. Mm. Uh, så um, der var lidt forskelligt, og så var der jo nogle... Uh, nogle, nogle noget, vores kære politikere, de... Øhm, de gerne vil dele med befolkningen blandt andet sådan noget som at de gerne vil afgive noget dansk suverænitet og så videre og fjerne befordringspligten fra, øh, fra post nord øh. alt sammen nogle øh, små justeringer øh, der gør at øh, Danmark øh, skal øh, tilpasse sig den, øh, den nye verdensorden det sådan, som jeg så det men det var nogle af de emner, vi, øh, vi kom ind på. Øh, på den hjemmelige forhold var der også noget med noget spildevands, spildevandsproblematikken, om hvem er det, der er årsag til vores øh, forringede vandkvalitet. Øh, der er nogen, der mener, at det er landmændene, øh, der står bag og, og så videre. Så videre. Øh, vi kom, ja, vi kom, hvad kom vi Så var der noget historie. Vi kom ind på der, hvor vi sad. Vi sad jo i, på George Henry-biblioteket. Uh, han, uh, han var også en meget uh, speciel mand, uh, der også havde nogle tanker om, uh, hvordan man skulle praktisere et samfund, et mere friere samfund. Ja, hvad kom vi ellers ind på? Jamen, der mange ting. Rothschild, The Great Reset... Æh, og ja, så fik vi da også fået øh, hyldet vores øh, kongehus, som måske er lidt sarkastisk, men, øh, men de skulle selvfølgelig også lige øh, vendes øh, i podcasten. Ja, 100 kroner, eller 1000 kroner sædlen? 1000 kroner også, ja. Blev taget fra os. Postnord blev taget fra vores øh, postvæsen blev taget fra os? Ja, ja lige præcis. Befordringspligten. Æh, ja, ja. Og, og, og, og frimærker, der blev gjort værdiløse fra den ene dag til den anden, ja. penge, der reelt set blev gjort værdiløse. Ja, øh, yeah, og så øh, i, i den periode, jamen, der, kom din, der kom din bog jo også ud, for ikke at klemme den. Ja. Illusionen om øh, grundloven. Den kom, og, og der ja. kunne man købe den. Ja. Øh, det er et år siden nu. Det er det, ja. ja. Så det, ja, det var sådan et recap. Jeg har måske ikke lige fået det hele med, men uh, der, var lidt, der, var lidt, der var masser at tage, tage De færdigt. De amerikanske baser, fik ja. du nævnt det? Ja, men det er jo i forbindelse med den, med den afgivelse af dansk af superernitet, her, superernitet. Ja, ikke? ja selvfølgelig. Æ, afgivelse af, af, ja, af suverænitet ja. for at gøre plads. Og, hvad, og efterfølgende har vi fundet ud af, at øh, amerikanerne med al sandsynlighed har haft øh, missiler, Mm. med atombærende springhuder mm. i Danmark. Om de stadigvæk er der, det er uvist. Om de er blevet fragtet videre og placeret øh, strategiske steder. Æh, lad os ikke håbe, vi finder ud af det. <laughs> Æh, <laughs> ja. men, øh, jeg lad os ikke håbe, russerne finder ud af det. Ja, eller finder ud af det, ja. Så er i gang i, ja. igen. Ikke? Men øh, Putin valgte i hvert fald, så vi jeg husker, en af sine talere, at gøre opmærksom på Danmark. Ja. Øh, han havde i hvert fald fået op, opsnappet det gennem sine efterretningskilder. Så øh, ja, det viser jo lidt om, hvordan øh, det danske øh, såkaldte folkestyre spiller højt spil med, med danskerne øh, og foretager en masse ting. Nå, men det giver vi jo... Fantastisk lige at få sådan en recap af, af alle de emner, og, og, og når du sidder og læser dem op, så får den der tanke, Altså, der var vi da godt nok politisk interesserede, kan man sige, ikke? I, i, i politikken, der foregår i Danmark. Er du stadigvæk lige så interesseret, som vi var for et år siden, og blandede dig i alle de her emner mm. i at kommentere på dem? Det, det, det, det, det, det er ret svært ikke at være det. Uh, <laughs> jeg tror, det, det, ligger, det ligger lidt så dybt i mig, uh, at jeg er bare interesseret i vores samfund. Du er født politiker? Nej, det er jeg ikke. Jeg tror bare, at jeg har, en, øh, jeg har i hvert fald fundet, fra, fundet ud af med mig selv, at hvis man vil leve i et demokrati, så er man nødt til at gøre gør sig selv bekendt med demokratiet og dets forfatning ja. øh, til enhver tid. Ja. Æh, så du kan ikke, ikke øh, vende ryggen på noget tidspunkt. Så du er helt nødt til at være en aktiv... Øh, øh, Borger, en aktiv medborger, en aktiv spiller i den her, ja. her såkaldte demokrati, vi har, for ikke at risikere, at vi mister det. Og det betyder jo nogle gange, at man, man er nødt til at ydre sig kritisk, øh, og øh, det er ikke altid, at øh, demokratiet i gås kan lide det. Hmm. Æm... Husker du også at rose demokrati den gang imellem jobben? <laughs> Nej, nu spørger jeg, jeg, yep. spørger, jeg spørger jo de her spørgsmål, fordi at, der er jo mange, som rynker næsen af, at vi lavede lavet uh, og der er mange, der nu for eksempel salser, uh, salsa, som jeg interviewede her den anden dag. Ikke? Han skynder sig sådan, det lægger, jeg lægger altid mærke til det, og jeg, han mener sikkert ikke noget ondt, men han skynder altid sådan at lægge lidt afstand til mig. Ikke? Altså sådan, ja, jeg er jo ikke enig med dig i, i al, sikkert ikke enig med dig i alle dine politiske holdninger. ikke? Og, og, og det, det er sådan, nej, det du er vel ikke enig med... Med, med nogen i alle deres øh, holdninger. Ikke? Så, og jeg har også lige for, for nylig kontaktet en, som vi skulle have heroppe og holde et foredrag. Og så når jeg straks, så bliver der lagt sådan en afstand. Ah, Fleming, det ved jeg ikke, om jeg tør. Du er jo en kontroversiel figur, så derfor kan det gå ud over min øh, forretning. Og, og, og det er derfor, jeg spørger, fordi at folk har så travlt med, hvad du og jeg ytrer os om og kalder os det ene og kalde os øh, det andet. Og glemmer det, du lige sagde, endelig at interessere sig for demokratiet og for selv at kommentere på, hvad de synes, der er godt og, og, og skidt, i stedet så lægger de ligesom bare afstand og slår op i banen. Det er sådan, jeg ser det. Ikke fordi, at Salser har slået op i banen, men det, det er ligesom den, han illustrerer bare den mekanisme, der er, ikke? u uh, jeg skal endelig ikke forbindes alt for hårdt med Flemming Blækker, fordi det kan også give noget kritik. Ja, eller ja, kritik. Må ikke så meget, men jeg tror, kritik er en ting, Mm. Det er mere konsekvenserne, som, som, som, som de frygter. Ja. Altså sådan ja. konsekvenser, som, som på den instinkt, som, som kan være reelle, og, eller som kan være... Popularitets- og pengemæssige konsekvenser. Illusorisk, ja. Så... Ja. Apropos sidste år, hvor vi, hvor vi havde en af vores samtaler, øh, da øh, vi sad på biblioteket og talte lidt om, hvad er, det, der hvad er det, der forhindrer folk i at gøre det, der skal gøres? Og vi ligesom kogte det helt ind til benet. Og vi talte om begrebet frygt og frygten for at dø. Mm. Kan du huske det? Mm. Ja. ja. Det er jo det, det i virkeligheden handler om. Altså, yep. Hvis man koger alt det bullshit fra, det er, at er i sidste ende så er, det, så er det frygten for at dø. Mm. Øh, okay. men det behøver ikke nødvendigvis altså, det var faktisk der vi startede kan du huske det? ja det gjorde vi fordi vi var ikke rigtig i julestemning det var sådan det var kan du huske det? og, og, og, og processen, processen hen imod døden det er jo sådan noget som for eksempel at risikere at miste sin, sin, sin, sin egen del altså sin, sin, ja. sin materialisme jordiske sin, sin jordiske egen sin indkomst og sådan nogle ting ikke, du? Ja. Så det, du får jo, det, det giver dig jo ligesom uh, tag over hovedet, mad på bordet ja. og alle de her ting. Ikke? Og hvis det så bliver taget fra dig, ikke også, ja. så, er du tættere, så er du et skridt tættere på døden. Ikke? Så det er jo det, man i virkeligheden er bange for. <laughs> Æ, så, så jeg kan egentlig godt forstå sådan en som, som salser, øh, og, og, og hvilket nok, det er meget naturligt. Øh, fordi, mm, jeg, kan, jeg, jeg ved ikke, hvordan øh, han tænker, men, men der er jo i hvert fald noget, der har bragt ham brække ham derhen, hvor han selv er i dag. Ikke? Æ, og øh, og når, når det går hen og bliver politisk, når, når, når vi taler alvorligt, så kommer når det bliver alvor, så, så er det ikke så behageligt mere at tale om. Hvorimod så er det måske mm. bedre, og Salazar er jo, han er en dygtig kunstner, han er god til at udtrykke sig lyrisk, mm. øh, og så kan han så kan han, han, kan ligesom, han kan pakke sin alvor ind Mm. gennem sit virke, Ja. Man kan sige, at det er meget populært at være, og sådan, du ved, at være kritisk over for Folketinget og politikerne, ikke? Det er sådan meget populært. Men at så melde ud sådan om, øh, om hvad man selv synes, det er, det er ikke så populært, vel? Ej, det politik, det, det gider jeg ikke. -agtigt. Det er ikke så fint, ikke? det er i hvert fald det, jeg synes, at vi meget mærker, ikke? at det er ikke så fint, at... Øh, at lave sådan et initiativ som, som Frihedslisten. Fordi at, så er vi straks sat i bås som, som politikere. Ikke? Hvor at, og det er også det, jeg hørte sige, at vi er alle politikere, hvis vi interesserer os for vores samfund. Ja. Og, der, og der er det altså lettere bare at være i opposition og ligesom sige, at det er, det er, jeg kan ikke lide skattetrykket, jeg kan ikke lide den dårlige betjening, vi får i velfærden, i hospitalerne og de lange ventelister. Og alt det der, det er meget let at sige, ikke? men der er sgu ikke nogen, der gør noget ved det. Det er sådan, jeg oplever det. Det er sådan, jeg oplever det. Der er ikke nogen, der gør noget ved årsagen til, uh, til den her problematik. Ikke endnu, men, altså, men vi må også se positivt på det, at uh, nu har vi en, en rigtig, rigtig god mulighed for at uh, lære os selv hver især at kende på en anden måde ved at tage større ansvar for vores eget liv. Og det kan, være, det kan føles enormt utrygt og grænseoverskridende at skulle gøre det. Mm. Øhm, men ikke desto mindre så indbyder den her tid muligheden for det. Og jeg tror, at ved at man gør det, vil, vil fremtidssikre sig øh, og positionere sig øh, til den nye verden meget bedre. Og dermed også øh, tage magten over, øh, over sit eget liv og til magten over at være med til at præge begivenheder øh, ved netop at, at, at tage det her ansvar på sig, som vi i, i mange år desværre, øh, når jeg siger, vi, som, både vores egen generation, men også generationerne før os, øh, fordi de bærer jo en, en del af det ansvar, øh, der gør, at vi er der, hvor vi er i dag. Øh. Og de har ikke taget det på sig. Nogle har, men, men, og nogle har ikke. Men nu står vi her og har en endnu større mulighed for at tage det ansvar på os, så vi kan få skabt det samfund, vi gerne vil, og frigøre os fra de her strukturer, der har ført den verden med sig, som vi lever i i dag, som jeg meget let har lyst til at være en del af, Æh, når jeg sådan, sådan kigger den rigtig efter i sømne. Æh, apropos demokrati. Ikke? Det er i hvert fald ikke sådan en form for demokrati, jeg ønsker. <coughs> Og nu har jeg en mulighed for at være med til at præde. Jeg ved ikke kan vi opsummere, hvad du, hvad du mente med, med, med, med det? Altså, fordi det er lidt... Du, vi, vi står i en situation nu, som er, har en mulighed. Er det sådan? Ja, altså det er... Det er Kort sagt, ja. Vi, vi, vi, vi befinder os i en, en situation, hvor der er masser af muligheder for at kunne, kunne, kunne præge den fremtid i verden. Ja. Men, men det, vi var ved, det var, at det var politisk for et, for et år siden, og, og nu er vi ligesom flyttet væk fra København. Og nu er vi her, vi er her i, i, i, i Vrensted, og, og så kan jeg jo høre på dig. Du interesserer dig stadigvæk for politik, og du synes stadigvæk, det er vigtigt at, at kommentere og, og deltage i det. Er, ja. det, er det rigtigt? Ja, det, er, ja. Det, det, det kan jeg ikke løbe fra. Det er så stor en del af mit DNA, og det vil jeg nok gøre resten af mit liv. Ja. Det er nok en erkendelse. Og så tænkt dig at stille op til kommunalrådsvalg her til i 2025? Nej, det har jeg ikke. <laughs> okay, det altså, kommer meget hurtigt. Altså, det, det, altså lige, jeg, jeg vil gerne... Jeg interesserer mig stadigvæk for, altså for det, alt det politiske, mm. men øh, jeg har, har draget mig af nogle erfaringer, der gør, at jeg på nuværende tidspunkt ikke har tænkt mig at, at prøve det af igen. I hvert fald ikke, det, ikke som det, det jeg, jeg har gjort tidligere. Men altså, man skal aldrig sige aldrig. Så det kan være, at det, det ændrer sig. Så siden sidste år, så er der jo også sket noget sådan lidt på, hvad skal man sige, på det her. Altså grundlæggende set, hvis, hvis folk ikke, hvad skal man sige, kender dig eller mig særligt godt, jamen så, så er det jo sådan frihed først og fremmest, der, der ligesom binder uh, tingene sammen uh, for os. Vi synes, at staten er uh, gået ind og taget formønderskabet over alt i uh, samfundet. Vi, uh, vi mener, at uh, det er en meget mere uh, socialistisk og kommunistisk og totalitær stat, uh, vi har i dag, end, uh, end den nogensinde har, har været. Vi er ikke nødvendigvis uh, højreorienteret af den uh, årsag, fordi vi synes lige så meget også, at det er en... Uh, at det er en fascistisk uh, stat. Og det er jo meget højere orienteret uh, ord. Så i, i bund og grund, så er der et usynligt lag af magt i denne her verden, som har meget selvfølgelig med penge og banker at gøre, som, uh, som egentlig uh, i virkeligheden styrer også de politiske begivenheder. Og den bevisførelse for de synspunkter, den er jo lang og, og svær. Og det er så også derfor, jeg er ved at skrive nummer, eller med til at lave nummer 4 bog øh, på, på halvandet år øh, her. Fordi at jeg synes jo, at det skal dokumenteres. Det er svært for folk at forstå, at, øh, at vi i og for sig er besat af, af en usynlig magt. Ja. Er du, er du enig i den øh, korte analyse af det socialistisk, kommunistisk og fascistiske? Ja, øh, det er jo. Øh, I hvert fald, øh, at, det er blevet, at det er totalitaristisk Øh, og så har man cherrypicket det bedste af det værste fra de her ideologier, vi kender i historien, som værende enten kommunisme eller fascisme. Ikke? Mm. Sådan, øh, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad de fandt ud af undervejs af gode øh, værktøjer, pressionsmidler, man kan bruge til sin egen lille totalitarisme, det har man bare taget. Og så har man sammenblandet det hele. Ikke? Mm. Æh, så derfor øh, øh, kan man ikke øh, kan, man, kan man i hvert fald opleve, at nogen identificerer øh, denne her totalitarisme som værende kommunistisk, og nogen identificerer den som værende fascistisk. Men det er simpelthen fordi, at man har bare, man har, bare, man har simpelthen rystet posen, og så bare hedder det bedste og det værste op. Ja, Æh, bedste og det værste. Ja, øh, sammenblandet med, den, med, med, med, med, med teknologiens muligheder. Mm. Totalt teknokratisk, diktatorisk, ja, diktatorisk, og fascistisk, kommunistisk, socialistisk ja. blandt sammen ja. det. er en fantastisk god opfindelse, ja. hvis man ellers er den elite, som er, sidder ved muffen. Og der kan ja. man jo sige i hvert fald, at uh, det sidste år er ikke blevet... Altså vi så under corona, hvordan de rige. De blev rigere, og de er fattige, de blev fattigere, den er ikke blevet værre i løbet af det sidste, de sidste år her, siden vi lavede podcasten i 2008. ikke blevet bedre, eller? Ja, den er ja. ikke blevet bedre set fra befolkningens ja, side, ikke? Fordi øh, de små virksomheder, de lukker på stribe, bankerne fik vi øh, har vi fået krampen på, der er ikke så mange tilbage af de små øh, banker. Faktisk så Lykken Sparkassen her, var den første bank til at bogge under tilbage i bankkrisen i øh, 2008. Det er lidt interessant. Men det er noget, jeg også dykker ned i, i, i den bog, som udkommer til, i, til januar her til næste år, som hedder De Tre Fiktioner. Men øh, de har fået krammet rigtig godt på befolkningen. Lige i øjeblikket, så er der mange, der modtager nogle revurderinger af deres ejendomme. Og det kan da være ejendomme, som de ikke ejer længere, som de har solgt. Og de revurderinger, der siger skattevæsenet, så du skal betale mere i skat for de sidste fem år. Og så siger de, hvad er det for en vurdering? Hvor kan jeg klage over det? Du kan ikke klage. Men vi kan give dig et lån, hvor stort er lån på. Det kan vi ikke sige til dig. Men vi trækker det over din skattebillet til næste år og årene efter. Har du hørt det? Ja, det har jeg. Hvordan kan man det? Ja, det kan man, hvis man har. Hvis. Øh, hvis, hvis man hvis, har en socialistisk, kommunistisk, hvis, fascistisk, økonomisk, demokratisk dag. Hvis man har sådan et totalitaristisk system, så kan man det her. Ja. Øh, så er, befinder befolkningen så meget, meget langt nede i, i det her arkiv. Der er ingen retssikkerhed, når man I kan gøre det. ikke. Du, du, der er ingen aktindsigt, der er ingen, der er ingen øh, kontorchefer eller departementschefer eller politikere, som du ligesom kan ligesom trænge op i, mod, øh, mod væggen og ligesom sige, hvad er det for en vurdering, hvem har lavet den her vurdering, Hvorfor er den lavet så meget højere end, end det, som øh, min ejendom har været vurderet til de sidste mange år? Ja, og det værste ved det hele er, at man kan ikke de mekanismer, der burde være, hvor man bare kunne trække håndbremsen og sige, ho, ho, ho, hvad, hvad der var, det, uh, vi stopper lige en gang, mm. de er heller ikke til stede, fordi at alle de her automatiserede processer er blevet sat ind. Og de er allerede lagt ind for enden, altså det vil sige, at du har betalingssystemer, som gør, at de, de, de, de, de, hvad hedder, de kan bare mere eller mindre tage penge fra dig. Uh, om ikke andet, så kan de uh, i hvert fald ruinere dig ved, at de så bare efterlader et krav, uh, som du uh, er, er tvunget til, og så kan de få nogen fra, fra, fra den anden afdeling, Beskattestyrelsen, der, der er fodende ud og, og intimidere dig, og siger, at du skal betale, og det ene og det andet. Ikke? Og det, altså, det er jo enormt... Ja... Yeah. Um. Det, det, det, det, det, det, det, det er, det, Jeg kan ikke rigtig sætte ord på det, men det er i hvert fald ikke en, en, det er ikke en rar følelse, der går igennem min krop, øh, når, når, når, jeg, når jeg mærker, hvad det, hvilken magtsystemet har til at intimidere og pressere dig øh, gennem med loven i hånden, eller jeg mærke. Det, er, det løber mig koldt ned ad ryggen. Og nu vil jeg sige det her med loven. Lad os bare lige, fordi at, øh, det er jo ikke sikkert. Der kan være nogle nye lytter, som ikke har været med øh, sidste år. Din baggrund, Joven øh, Tazelski, du har været øh, 14 år ved øh, politiet, blev øh, fyret med fønd klem øh, fra politiet. Det er det, jeg vil bekalde. Nu var jeg selv til stede i, under retshandlingerne. Et øh, kæmpemæssigt øh, justitsmord for at komme af med en irritant af en øh, politimand, som stiller for mange øh, spørgsmål. Nu har jeg jo lyttet sådan lidt øh, med nogle af de ting, som jeg ved også optager. Jeg ved, at du øh, forsøger meget at informere dine øh, tidligere øh, politikolleger. Hvordan går det på den, øh, på den front? Du, du blev blokeret fra politiets egne Facebook-grupper osv. Så så er, er du stadigvæk det, Nej, det er jeg ikke. Øh, er der, er ikke. Er nogle, der er nogle øh, små fremskridt. Det er jo klart nok, hvis jeg prøver at sætte mig i i deres sted, og øhm, og her har de en, der taler, øh, der er inden for the circle of trust, eller hvad man nu skal kalde det, dengang jeg var ansat, øh, der, der, der øh, hele tiden har en, en, en, en vinkel, som er en, i diametral modsætning, eller i hvert fald en modsætning til den gængse opfattelse, og det, det, det medfører jo bare en, en, en, en, en, en vis form for det støbens, som, som, som ikke er rart, og derfor så må man jo ligesom forholde sig til det, og forsøge at gøre noget ved det, fordi man vil jo gerne uh, have, have tryghed og så videre. Og, og, men nu er, nu er tiden, den har, den har ændret sig, uh, det vil sige noget, noget, noget af det meget radikale, som jeg måske... Uh, Øh, jeg opmærksom du forudså blandt andet for mange år siden, at Donald Trump han blev præsident med hans første præsidentperiode. Der var du stadig hos politiet. Der var, Ja, det var jeg. Æh, er du Trump-fan? Overhovedet ikke. Nej, men du forudså det alligevel. Og det gav der noget kredit hos dine kolleger. Kortvejet, det var. Jeg Ja, meget kortvejet, meget ja. igen mig noget kredit som den eneste fortalte, at uh, Trump han vandt. Det valg der mod Hillary Clinton. Ja. Uh, de ja. det gik bare grinet grinede af mig, uh, indtil han så vandt. Ikke? Um, mm. Men dermed ikke sagt, at, at jeg på nogen måde er Trump-fan. Uh, jeg har bare kunnet se, hvad der, hvad der, hvad der skete. Uh, eller i hvert fald bare hvad, uh, brugt noget mere energi på uh, at søge informationerne andre steder, end der, hvor at, uh, den gængse dansker får sin information fra, mm. det vil sige de danske medier. Mainstream, ja, mainstream medier, media, uh, hovedstrømspressen, ja. pressen er TV2, de store aviser, store medier. Og nu er det heldigvis gået op for, for flere danskere, at man ikke rigtig kan stole på, på pressen mere, mm. heller. Mm. Det, det er begyndt så småt at gå, gå for, for, for dem også, altså den, den bredere del af befolkningen. Ja, der sker noget. Ja, der sker, der sker, der sker lidt i det små, det er, det er jo positivt. Jo positivt fra dit og mit synspunkt, ikke? fordi vi vil jo gerne... Ja, eller sige, vække vores, øh, vores landsmænd her i Danmark, ligesom sige, prøv at høre, I får ikke sandheden af politikerne, I får ikke sandheden af medierne. Medierne er underlagt, politikerne politikerne er underlagt, ja, og ligesom det kan vi godt lige vende tilbage til, hvem politikerne øh, er underlagt. Men nu skal jeg ikke øh, tage ordet øh, fra dig, fordi du vil fortælle, hvordan det har udviklet sig øh, med politiet og din øh, kamp for at oplyse øh, dine politikolleger. Jeg ved, jeg, ved, jeg, ved, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor meget det, her, det, det har været med til at, uh, at påvirke politiet, men ja, altså på den personlige front, så er der i hvert fald fået lov til at, fået lov til at komme tilbage I uh, på, på, uh, på platformen. Altså, mm. Jeg er ikke blokeret mere. Uh, mm. Jeg havde en, en, en, en, en, en lille fin ønsker dialog med, mm. med, med forbundsformanden om, at, uh, om, ikke han ville, om de vil genoverveje... Uh, af hensyn til ytringsfriheden, ja. at, uh, at give mig muligheden for at, at, at, at få lov til at kommentere på det, som er, som, som er dem på sinde, men samtidig med det komme med mit bud på, hvorfor at tingene er, som de er, hvorfor er det, at, at, at, at politiet ikke har ressourcer og aldrig kommer til at få ressourcer? Uh, hvad er det, politiet har udviklet sig til? Hvorfor er det, at det går skævt for dem, også internt? For de er, som jeg tidligere har sagt, de er nærmest en lus mellem to nejle, men det er bare design. Det gælder ikke for politiet som institution alene i det her danske ja. kongerige. Det gælder for alle de andre institutioner, som er med til at udgøre staten ja. kongeriget. Det er alle institutioner, der bare design er blevet, de bliver klemt. Så Æh, når du siger, at politiet ikke får flere ressourcer... Så, øh, så har jeg jo øh, i min research her på den sidste bog, så har fundet ud af, at øh, de her stigninger øh, i gebyr på at få pas og få våbentilladelser og en lang række andre ydelser, som er stedet, øh, set med statens øh, side, så staten får flere indtægter. Det var faktisk for at finansiere politireformen fra 2019. Så det er jo ikke rigtigt, det du siger, at politiet jeg ikke får skal, flere penge? Jeg skal måske skynde mig at sige, ja, det har du sådan set ret i, at de får, de får flere penge, men det er det pengene, de går til, der er, det, ja. det vigtige. De går ikke til det, øh, til, til, til det, borgerne tror, pengene går til, til at sørge for, at der er flere ressourcer til, den, til betjenten på gulvet, så han kan udføre et anstændigt stykke arbejde, mm. så han får tid og og lufter overskud til at øh, tage sig af de, de små ting, øh, som der har en værdi for den enkelte borger, når borgeren øh, uheldigvis en eller to gange i løbet af deres liv har behov for politiets assistance til Det mm. eller andet. Mm. Æh, det er, det er, um, Så det borgerrettede øh, politi, det, det tror du ikke får flere ressourcer? Det kommer det ikke til, sådan en, Det bliver ja. usultet. Det, det bliver udsundet, og det kommer til at forsvinde. Alt, alt, hvad der kan automatiseres, det bliver automatiseret. Og det er jo desværre, altså det har vi jo belæg for, øh, fordi at går man tilbage og ser den sidste politireform, som er tilbage fra, er det fra 12, øh, da, 2012, der, den er bare blevet kritiseret og kritiseret og kritiseret efterfølgende, fordi der ikke er blevet mere tid til det øh, almindelige borgerrettede politiarbejde. Så, så, så der er belæg for den kritik, som du kommer med, som vi også fremfører her. Ja, og så kan jeg jo lige, altså, altså, jeg kan jo lige nævne, nu går jeg, lige, på, hvad var det, jeg går lige hurtigt kort ind på Politiforbundets hjemmeside. Øh, fordi at der har jo lige været, øh, de har lige lagt en artikel op, øh, jeg, det er ikke Politiforbundets hjemmeside, det er dansk politi, det er deres fagblad. Ja, Politiforbundets fagblad. Præcis. Ja, lige her. Og, det var, og jeg postede det også, eller delte det øh, på min side. Det omhandler øh, en øh, politimand ved navn Martin Sørensen fra Østjyllands Politi, der, øh, der har fået en, øh, en særdeles øh, kritisabel behandling af systemet. Ja. Øh, han blev sigtet og tiltalt for vold i tjenesten. Og så der, jeg kender, jeg kender af gode grund ikke processen i, i, i detaljer, men jeg kan, jeg kan genkende noget af det for min egen sag, hvordan man, hvordan man fjerner øh, de, hvordan, de instanser, der skal yde tryghed for ham. Dem har man taget fra ham, så de yder ikke den tryghed, han skal have, den assistance, den opbakning, han står helt alene. Og det er by design at ved du, det... hvorfor han er kommet lige ufør? Med... Øh, nøh, jeg med kender sin ikke... arbejdsgiver? Jamen, han, han blev han blev, øhm, han blev sigtet for vold, og som følge af, at der var blevet foretaget en, en optagelse under en anholdelse. Ja. Ja. Ja. Og det er så den, der ligesom ligger grundlag for, øh, for tiltag, sigtelsen og, mm -hmm. og tiltalen. Mm -hmm. øh, han blev så efterfølgende frikant, både ved byretten og ved, ved landsretten. Mm -hmm. Så, og, men det, det er det her med, at han gennem hele processen øh, tror, han har en, en, noget, noget opbakning. Øh, for eksempel, det kan være gennem politiforbundet, det kan være noget øh, opbakning gennem sin arbejdsgiver for en udførsel og salg. Øh, Der er en uafhængig det hedder. Ja, ja, ja, altså, altså det, det, Næv, både, det... Nævner han også i det, artiklen. Det, det er både dupen, øh, mm. øh, men sågar også arbejdsgiver. Øh. Men det, det, jeg, det, jeg hæfter mig ved, det er, at, at, at han står alene, og de her instanser, der bør øh, yde noget sikkerhed for ham, de, de, de svægter. Og, og, og min tese er den, at det er ikke noget, de gør at det ikke tilfældigt, det er by design. Det mm. handler om, at den utryghed, som vi skal opleve, som vi oplever øh, i, i, i samfundet, den, den utryghed skal en betjent også øh, opleve. Den utryghed skal en sygeplejerske også opleve, hvis det er en sygeplejerske, der kommer i klemme for sit system. Så derfor skal de bare rette ind til højre, det skal, når, når det præcis, kommer noget Det skal det er signalsending. Det er, at uh -huh. du sender signaler, Mm. Til, både i det her tilfælde sender man signaler til alle politier, og hvis det, hvis det havde noget med en sygeplejerske at gøre, eller en lærer eller lærer, noget tredje, lærer. en tredje kommunalansat så ja. er det, det det samme det, det samme, det, det samme uh, utryghed de skal opleve, ja. uh, fordi så på den måde, så, så uh, vil du vil du ikke uh, have uh, ja, vil du blandt andet uh, ikke have sådan nogle ryster som for eksempel mig, der går ind og, og, og råber op, så tænker folk en ekstra omgang ja. tænker sig om en ekstra gang, før de det er, er kritiske, eller, eller, eller, eller på en måde tør at Det er sådan noget, der systemet. skulle være plads til et demokratisk system, men det bliver der i mindre og mindre grad. I så står grad, at, at vi nærmer os den her totalitaristiske, nærmest fascistiske stat, hvor at, du ikke ved, hvor staten den, den, den ender. Den, den er inde overalt. Den er inde i, i alle beslutninger i samfundet. Det private erhvervsliv er der på er så hårdt reguleret af staten, at staten også regulerer, hvad der sker i det private erhvervsliv. Ja. Færre og færre små opstartsvirksomheder, flere og flere store, ofte globale, internationale konglomerat. Det betyder, at de er inden for mange forskellige fag virksomheder, som er samlet under et tag. Det er, det er den vej, det, det går. Og politiet er bare et af Erne i hjulet øh, til at øh, facilitere øh, det her. Ja, yeah. og, øh, og så hører politiet jo ifølge grundloven under kongen. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at, at, at lige tage en, en, en recap på også. Ikke? Fordi at den der illusion om grundloven, den bog som udkom for et år siden... Der viser jeg jo en, en, en sammenhæng mellem kongehuset og magtudøvelsen i, i, i, i Danmark også i, i den dag i, i dag. Kort efter den udkom, jamen, så fik vi jo en, en konge i stedet for en dronning, dronning Margrethe. Hun abdicerede og kong prins Frederik. Han blev så til kong Frederik den 10. Vi var begge to inde og, og demonstrere til fordel for kong Frederik den 10 fordi vi synes det var synd for ham, at øh, han er jo båndlagt på alle måder. Han er bundet på hænder og fødder til at rende rundt og agere konge i en situation, hvor han måske har et ægteskab. Måske, det ved vi jo ikke, men, men, for vi ved ikke, om det pressen siger er rigtigt, men øh, måske er han i et ægteskab, som, øh, som han ikke burde være i, eller som ikke fungerer, og som han ikke aldrig får tid til, at øh, tage hånd om, fordi han skal agere på alle de her måder. Han skal være til øh, de her statsrådsmøder, øh, som til er hvor der ikke... Altså, det, det er bare daglange møder, hvor der ikke bliver taget nogen beslutninger, at, eller, eller ikke sker noget, ifølge Folketinget i hvert fald. De siger, at øh, det, er bare, det er bare for show. Det er bare at holder, pro forma. Det er bare pro forma, Hemmelige møder, der bare er for show. Ja, det er jo så det sjove ved det, ikke? at ja. de er hemmelige. Der må ikke være nogen journalister eller andre. Der er kun ministerne og kongen og hans hvis hans sekretær, kabinetssekretær, tror jeg, det, tror jeg det hedder, er med. Der har man også lavet nogle ændringer. Men egentlig, lige for nylig, så er der jo sket det, at, at konge, kongehuset, der holdt en audiens for Egyptens præsident, og mange har jo retteligt ligesom påpeget, at her har vi at gøre med en vaskeægte-diktator. Di og, øh, og så er det så fremme, at jamen, det er regeringen, som har bestemt, at kongehuset skal holde audiens og give ham en, en elefantorden, øh, han har fået. For det er typisk det, man giver til, øh, ja, det mener, øh, til statsoverhoveder og andre kongelige. Og så er det sjovt, så står vi i den der situation, altså hvad, hvad er op og ned i, i det her? Jeg har lige lavet en, jeg skrevet en bog for et år siden om, at kongehuset har noget magt, og nu ser det ud til, at fra politisk side presser man det her kongehus. Og så er spørgsmålet, hvem har magten? Er det Kongehuset der har magten? Er det statsministeren, der har magten? Er det Socialdemokratiet, der har magten? Er det departementscheferne, der har magten? Hvem har magten, Joven? ja. Kom med de vise ord. <laughs> jeg jeg, jeg gider, at jeg havde dem, men uh, jeg, jeg, jeg ved det ikke, uh, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jo mere jeg finder ud af, jo mindre ved jeg. Jeg vil gerne uh, give et bud, um, sige. Så uh, at, at sige alene, at, uh, at, det, at, det, at det forholder sig sådan, uh, altså som, jeg ja, i hvert fald, en ting er sikker, det er, at jeg jeg tvivler meget stærkt på den udlægning, som mainstream-medierne giver. At det vil sige, at det er politikerne, der har presset kongehuset. Mm. Øh, så den, den, den version, den, den køber jeg ikke. Det gør jeg heller ikke. Øh, det gør jeg ingenlunde. Øh, jeg plejer... Altså, et, et godt udgangspunkt for mig selv er, at hvis jeg bare skal vende historien 180 grader, så vil det jo så lede, I princippet lede mig hen til, at så, så er det virkelig en Kongehuse, der i større højere grad øh, har har valgt at give øh, ham her, diktatoren, øh, en, en orden, og, og hvorfor, ja, det, det, det, det ved jeg ikke, øh, det må vi jo finde ud af, øh, men, altså, kongehuset ligesom... Hvem ja, ligesom, af dem må vi finde ud af? Ligesom, i, i Ja, det kan være, det det er på et tidspunkt, øh, kommer offentligheden øh, til at kende, øh, hvad der er den reelle årsag til, øh, hvorfor han... Øh, Hvem skulle sige det? Og vil du så tro på vedkommende? Det bliver lidt svært, ikke? Fordi at, hvem skal man tro på i alt det her? Ikke? Skal folk sidde derude og tro på dig? Skal de sidde og tro på mig? Nej, de skal jo gøre deres eget arbejde, og så skal de selv finde ud af det. Øh, vi kan jo, det eneste, vi kan gøre, det er, at øh, vi, kan, vi kan dele vores tanker omkring, hvad vi tror på. Øh, og så kan det være, det resonerer hos nogen, og så kan det også være, det, det ikke gør. Øh, det er jo så derfor, at jeg mener, det er meget, meget vigtigt at blande sig i den politiske proces i Danmark. Fordi at der, er, der, er, der er sgu ikke nogen vej udenom. Der er det lokale og interesserer sig for det. Og der er det centrale, eller hvad hedder man, det landstækkende, altså det, der foregår inde på Christiansborg. Og så er det selvfølgelig hele det internationale, for lige nu, så er vi jo sådan set øh, styret fra, fra Bruxelles altså fra EU af, sådan rent øh, formelt. Det ved jeg ikke, du kan huske, det var faktisk også en ting fra sidste år. At, øh, kan du huske Anders Vistisen? Ja, det kan jeg godt. Kan du huske, hvad, hvad det var, han, øh, han lige pludselig det eneste af 179 folketingspolitikere gjorde opmærksom på? Ja, men altså, det var jo i øh, podcastepisoden nummer 4, 4. december må det jo så være. Ja. Yeah. Øh, jamen, det var... Det, det er var rigtigt. noget mere samtlige EU-politikere. De havde... Inklusiv... Altså, de danske EU-politikere havde stemt for, at EU-lovgivningen... Alle andre partier skulle, end dansk folkeparti. En dansk folkeparti, ja. det ja, EU-lovgivningen skulle stå over grundloven. Ja. Blev det vedtaget? Ja, det er jeg, tror, jeg er ret sikker på, det Det blev gjorde. nemlig vedtaget. Alle andre end dansk folkeparti og... Stort set, det samfor samme for Sverige og alle de andre lande. Altså, det var stort set alle partierne, som ligesom vedtog, at nu står EU-ret over nationalret. Hørte vi noget om det i danske medier? Formentlig ikke, nej. Æ, ikke jeg det vidste, store. så meget, meget let. Ikke det store. Der var et ja. Facebook-opslag omkring det, Anders Vistesen øh, lavede. Han, øh, der er et. Øh... Prøv høre, jeg linker til det i, øh, i nyhedsbrevet her. Jeg linker til den til det her episode 4 fra fra biblioteket de sidste år, fordi der er nemlig også link både til afstemningsdokumentet, til Facebook opslag og til og til selve det her forslag, som altså blev blev vedtaget. En, en ting, ting lige hurtigt, der lige ja. faldt mig ind i forhold til om hvis det om det er om det er kongen eller om det er regeringen eller om det er EU. Øhm, hvis vi, hvis vi kigger på kongehuset og kigger på den nuværende øh, hvad skal vi sige, den slægt, der, der, der driver det danske kongehus i dag, de har jo, altså vi skal jo ikke særlig langt tilbage, så tilhører de jo ikke Danmark. Og det er for mig at se også en vigtig lille detalje at have med, det vil sige, hvor, hvor, hvor, hvor tro er den nuværende konge og hans slægt mod Danmark egentlig. Det kan man jo det kan man, Det spørgsmål synes jeg er legitimt nok at stille, når man, når man ikke skal særlig mange generationer tilbage for at finde ud af at de tilhørte en tysk adelsk adelslægt. Ja. og ikke dansk. Så... Det så der har jo været oldenbuerne der har haft magten siden Christian den 1. og selv oldenbuernes Christian den første aner kan også spores tilbage til ja faktisk helt tilbage til Jelling dynastiet altså lige omkring og i 1950 uh, i Danmark. Men så får vi så den her ændring i 1863, hvor det så er eller Glyksborgerne, som er en, en sidegren til oldenborgerne. Og det er så Christian den uh, 9. Og så har vi så haft uh, Glyksborgere lige siden der, der med mig, Margrethe selvfølgelig også en Glyksborgere. Og, og det er Frederik uh, så også. Så det er en gammel tysk adelsfamilie, uh, hmm. som styrer Danmark. Ja, og, og, og hvis de har haft succes... Lad os bare sige, de indtil videre har haft succes med at mælke det danske, det, det danske folk, jamen så er det jo nemt nok at udvise tro og loyalitet til det danske folk, og bryste sig af at være dansk. Men hvis nu tingene ændrer sig rigtig meget, og det tror jeg, de kommer til her inden for relativt kort tid, så spørgsmålet er, hvor loyaliteten så ligger hos, hos det danske kongehus, og hvor, hvor, om, om, om den loyalitet kan svinde ind der så gør, at de positionerer sig øh, på en måde, så det er nemmere for dem at være et andet sted end i Danmark. Øhm, og det vil sige, at de, de, de, de så i, i de her omskiftelige tider træffer nogle, nogle, nogle, nogle beslutninger og nogle valg og noget, som, som, som for den, den almindelige dansker øh, øh, øh, ikke, ikke nødvendigvis ses som værende et, et, et tegn på, at man er lojal over for Danmark. Mm. Altså, vi, vi har jo nogle ting, altså, og vi har jo sagt det et stykke tid nu, at man er ved at, at, at, at det, luk... afvikle kongehuset. Afvikle kongehuset, ja. ja. Det sker selvfølgelig ikke fra den ene dag ja, til den anden. Uh, man har for eksempel hans uh, kabinetssekretær, uh, uh, dem som, uh, jeg kan ikke huske, hvad det er, Christian Schöner, jeg kender faktisk uh, vedkommende, fordi at... Uh, vi har begge to haft en uh, datter i, på Gentofte uh, skole, som gik i den uh, samme uh, klasse. Så jeg kender ham. Jeg er ikke specielt imponeret over, at uh, han sidder med øverst op i, i det her uh, kongerige. I hvert fald ikke som det menneske, uh, som jeg oplevet, men uh, det er jo så en, uh, min personlige uh, mening. Men man har simpelthen skåret ned på den hjælp, som Kongehuset også får, sådan rent politisk i forhold til de her statsrådsmøder, i forhold til, at jeg skal underskrive øh, forskellige ting. Der har været nogle kritiske rygter ud og sige, at det her det kan fange Kongehuset på et forkert ben, fordi de kan være med til at begå øh, statsforrederi, for eksempel hvis politikerne bliver for, for opfindsomme, eller de har i hvert fald færre værn imod at blive øh, fanget. Der er det en side af det. Den anden side er det jo, hvis hvis kongehuset har noget magt, hvilket, hvilket de helt åbenlyst har, den er, den er formel, og den er måske ikke så meget de facto, at de, at de gør det i, i, i dagligdagen, men den er en del af magtapparatet. Og hvis vores danske konge, eller hvis vores danske stat er styret af andre interesser end demokratiske folkelige interesser, hvilket jeg er helt overbevist om. Og det er derfor, at man igen og igen giver mere og mere magt til EU. Vi ser det hele tiden. Anders Vitsen her er et eksempel på, at politikerne giver magt til EU og glemmer at fortælle befolkningen om det. Ja. Så nu har vi et helt klart, klart eksempel for, at EU står over grundloven. Lovgivningen i EU står over national, øh, ret. Og det er det kort af det lange af Anders øh, Vistesens... Øh, Øh, det, det, han er nærmest whistleblower, ikke? fordi der ja. er ingen andre politikere, der, der, der råber højt om det. Og på den måde så kan man jo godt sige, at, at kongehuset ikke har, altså, at ikke har den magt, og det taler sig lidt imod det, som vi prøver at gøre opmærksom på, ikke? at det vil sige, at magten måske i virkeligheden ikke ligger hos kongehuset. Mm. Mm. Øh, og, det, og det igen, det bringer mig frem til, den at det i folketinget. Ja. Og det er jo det, der er svært for folk at forstå. Og ja. så er der lige de her to handlinger, der blev blevet foretaget for ikke særlig længe siden. Føde, den tidligere fødevareminister, Mogens Jensen, som måtte tage skraldet fra Mingskandane. Ja, ja, og den, selvfølgelig den nuværende statsminister, Mette Frederiksen. Ja. De begge to, de er blevet adlet. De er blevet ja. de er kommandør er, af, ja, af Dannebro. Ja. Så tænker man, jamen hvad, hvad, hvad, Hvorfor lige de to? Ja, hvorfor lige de to? Og... Hvor, ja. og, ja, og, og, og og hvad, er det, vi, hvad, kender, hvad, hvad, hvad, hvad kender vi dem for, at deres bedrifter ja, det de sidste en par år? Hvad er en fællesmængde for ligneragtigt de to politikere? Fordi at Mogens Jensen, han er jo ikke engang minister i dag, som man kan sige. Nej, han, han, røg, ikke, han røg hurtigt ud, ikke? Eh? Han, han var ikke rødigt. minister særlig længe. fødevarer og fiskeriminister øh, under corona. Ja. Og det var derfor, at han var involveret i... I minkskandalen. Lige præcis, ja, ja. Det er jo det, der er fællesmængden for dem så sidder man og tager. man kan jo ikke lade være med at få tanken, jamen, hvad det er, fordi han, han, han, han sagde, okay, jeg tager skraldet, eller blevet presset til at tage skraldet. Ja. Du fik selvfølgelig en god øh, afskedsordning. Øh, ja, vi, ja, vi, du, nu har du taget, været. Du, du er minister, du har ja. du har, din pension er så nu ja, skal du bare trække der ja. og du skal bare tage skraldet, og ja. så, hvad det hedder. Kan du kan sidde og drikke kaffe på alle vores gruppemøder, og ja. slappe af, og engasere en tjek en hver måned, og så giver vi dig et øh, kommandørorden. For, du skal sige farvel til din personlige ambitioner om at nå et eller andet, du ved ikke. Ja. Så det må du lige skrue lidt, ind, det, det må du skrue lidt ned for, men til gengæld, ja. så skal vi nok sikre dig. Og, ja, og hvad er alternativet for? Fordi at kan nej, gå ud, alternativ. Kan <laughs> gå ud og... Øh, der er noget galt med mink-skandalen. Nej, selvfølgelig kan han ikke det. Han bliver selvfølgelig gør han det. Så det bliver er det endnu slagt. værre for ham, så han er bare nødt til at acceptere den deal. Ja. Og så venter man lige lidt, indtil den værste stormer uh, har lagt sig, så som nu, og så adler man ham så. Ja. Fordi han så... Man skulle, måske også lige sikrer sig i hvert fald inden for en, en eller anden periode, at han så også holder tæt, og han er lojal mod den beslutning, der så er blevet truffet. Det vil sige, at går ikke ud og, og, og spjetter øh, øh, på en måde, så, så, det, så, det, så det bider systemet i halen. Ja, for, så viser han, tage... så så han lige, at han holder lav profil i en, en tilpas lang periode, og så kommer man adle ham bagefter mm. sammen med Mette Frederiksen. Ja, nemlig, nemlig lige præcis. Og, og der er så her, hvor mit postulat kommer ind, som jeg også mener, det vi lige har, har ridset op her, det er, argumenterer for. Dem, der styrer Danmark. Dem, du ved ikke, hvem der er. Jeg ved ikke, hvem der er. Det er et netværk af meget, meget magtfulde, rige, elitefamilier, som detaljstyrer sådan nogen som Det detaljstyrer sådan noget som Folketinget, detaljstyrer eu og det her, det, det, det skal man altså læse mine bøger for at forstå, at sammenhængen den er sådan her. Det her, det er bygget op over mange hundrede øh, af år. Og det jo, har måske mere end det, egentlig. Ja, altid og, og mere det. end det, ja, flere tusinde år måske endda. Men det har altid været adelsfamilierne i Europa, der har haft magten helt tilbage fra Jelling-dynastiet, hvor Danmark var delt op i, indtil at øh, Harald Blåtand samlet Jylland og Sjælland under den samme kongekrone. Så er Danmark vært. de her forskellige adelsfamilier. Lige pludselig putter man det ind under en adelsfamilie. Men den adelsfamilie lader jo selvfølgelig de andre adelsfamilier eksistere også. Og der er også nabolandene, især Tyskland her, ikke, fordi det er jo Tyskland, der er den store nabo. Det er også grunden til, at vi bliver katolske, altså kristne, der er tilbage for tusind for, for år siden. Så det, det, det, det, det, det er så let at se, når man først har fået øje på det. Men det er svært at forklare videre til andre, så jeg skal nok lade være med at give en lang rant uh, om det her. Men, det, men altså, der er nogle meget rige og magtfulde familier, som har helt styr på, hvad det er, der sker. Og de sørger for, at kongehuset giver ligneragtig Måns Jensen og Mette Fredriksen denne her anerkendelse. Ja, yeah. Ja, vi må se det i øjnene, at det er det, er, det er ikke nemt at formidle denne her, øh, altså formidle et bud på hvordan, øh, hvordan noget der er en så komplekst øh, kan øh, skal forsøges forklaret på en en, en, en, en forsimplet, øh, forklaring, sådan så øh, det alle mand kan forstå det. Så, det, er en, det er en hård uh, opgave, det, det. vi har sat os på. Men nu fik vi i hvert fald forklaret lidt omkring det uh, politiske uh, og hvad det var. Vi sad der i biblioteket. Det var Henry George uh, biblioteket i, uh, på Lyngbevejen i, uh, i København. Henry George uh, biblioteket, hvor vi havde sådan en meget fortolagtig uh, aftale, adgang til uh, meget, meget fine uh, lokaliteter. Hvor vi også havde uh, retsforbundet uh, meget tæt på. Retsforbundet, som uh, på mange måder har været uh, uh, forgangsmænd uh, for, uh, for denne her frihed, som frihedslisten også uh, uh, gerne uh, så uh, blev større i, i Danmark. Så mere demokrati, mere folke. Uh, altså et, et Hvis vi havde et reelt folkestyre, ikke, så, så, så ville vi være tilfredse. Ikke? Problemet er bare, at det er ikke befolkningen, der styrer det her show. Det er nogle meget, meget rige elitefamilier. Og det er ikke kun Danmark. Det er resten, mere eller mindre resten af verden, de også øh, øh, styrer. Og det er selvfølgelig en bevisførelse, der går meget, meget langt. Men nu sidder vi her. Vi er i, øh, i Vrindsted. Ja. Yeah. Og, øh, og hvad laver vi her? Hvad laver ja, du her? Jeg vil, jeg vil laver her? Jamen altså... Det er jo ærligt talt, er det er det er det er det lidt, Jeg ved ikke om det går stærkt. Det er i hvert fald det er det er skete som følge af en, en et indre kald at, at jeg er endt her. Jeg jeg, jeg havde ikke regnet med det, at, det, at det at jeg skulle føres herhen og jeg ved ikke om om jeg skal være her, øh, eller om jeg skal, om jeg skal videre. Øh, men øh, jeg er i hvert fald indt her, øh, midlertidigt indtil videre, og indtil videre, øh, fordi at jeg tror på, at øh, der er en mulighed her på de her kanter, for at øh, positionere sig bedst muligt. Øh, du har her for at positionere dig bedst muligt. Ja. Okay. I, i, I forhold til øh, i forhold til hvad jeg tror øh, der kommer til at ske øh, i fremtiden. Hvad tror du kommer til at ske, år? Et opbrud af systemer, øh, som, som som vil påtvinge dig til at tage mere ansvar for dit eget liv. Øh, men, men samtidig, med, samtidig med, at der vil ske et opbrud, så vil der også, parallelt set også ske en stramning. Så du står selv over for et valg over, om du vil, du vil vælge at tage mere ansvar for dit eget liv, eller om du, øh, du vil lade dig øh, længe øh, af, af den nye verden, øh, som de tilbyder i endnu højere grad end det, du er Når du siger, forvejen, du og de, hvad er det, du, du snakker om? Så her? taler jeg om den danske befolkning. Jeg taler om den almindelige borger. Mm. Øh, de skal... De kommer til at træffe nogle beslutninger, og hvis ikke de selv gør det, så er der nogen, der træffer det for dem. Og hvem er det nogen? Jamen, det er arkitekterne øh, bag øh, den, den, det, det nye system, der bliver indført. Og, og det kan jo være... du det kunne jo være de her spillere her, der, der, der har troet til den nuværende struktur af kongefamilier. Det kunne være globalistiske spillere. Der er mange forskellige aktører, der er med her, som, som jeg af gode grund ikke kender. Vi så under corona, at det var World Economic Forum, som var policymaker. Altså det var dem, som havde alle alle de her blueprint til, hvad de forskellige lande skulle gøre for, at I corona. Det var så også, fordi de meget kort forinden havde lavet den her venture one, hvor de havde øvet sig netop på sådan en coronasituation, meget tilfældigt, måske, måske ikke. Så de havde et meget avanceret strategiværktøj, som de stillede til rådighed for alle verdens, eller ja, alle dem, der er under World Economic Forum, hvilket er det, mere eller mindre er, alle verdens regeringer. Og de kunne så gå ind og downloade der, hvordan de skulle lave direktiver for mundbind og sprøjter, altså vacciner og lave restriktioner i, for befolkningen. Og derfor så skete det på den her måde over hele verden. Så tror du, at World Economic Forum også er en del af at, at, at den der næste omgang, som du snakker om? Som Bestemt, det, kommer til, det er jo en af institutionerne. Ja. Det er en af institutionerne, der har, der, der, der har fået tildelt en rolle i det her. Må jeg så spørge, hvad er det danske relation til World Economic Forum? <laughs> <laughs> Jamen altså, der har vi da et kongepar, så vidt jeg ved, som øh, har været på noget uddannelse ja. det ved World Economic Forum. De er begge to uh, Young Global Leaders. Så de er altså, inden for... Frederik fra 2009 og Mary fra 2012, så vidt de husker det kan være et år eller to, uh, forkert på den i, i begge ender der. Men de har været Young Global Leaders, det vil sige, at de er uddannet under World Economic Forum, præcis som rigtig mange politikere er, ja, præcis som Macrons, uh, mere eller mindre hans kabinet, Trudeau's i Kanada, uh, hans uh, kabinet. Det her det er en organisation, som har infiltreret EU og nationalstater, i et væk, og Klaus Schwab, grundlæggeren, som trådte tilbage for nylig. Men øh, han sad jo og blamerede sig om, at øh, han var meget stolt af, at øh, we have penetrated the cabinets, altså at de har penetreret øh, alle de her øh, vestlige øh, såkaldte demokratier. Og det var ikke bare Vesten, fordi at Putin, han er også uddannet <laughs> ved World Economic Forum, jeg tror det, eller ej, de har billedt ham af hjemmesiden, men ja. han var der inden at Rusland gik ind i Ukraine. Han er også blevet skolet af deres idéer. Ja. Det, og han fører også bare... Forsøger at føre, føre, føre de idéer, som han finder gunstige for ham og for Rusland ud i det, ja. Og som, som, som sagtens kan have, have, sit, have sit ophav netop fra World Economic Forum, hvor han var elev, ligesom alle de andre, der blevet mm. skolet. Mm. Øh, så... Øh, det er det her store globale netværk, du ved, med forskellige aktører, mm. øh, der sådan lapper ind over hinanden, du ved, hvis man ser sådan et net oven på et net, og på et net mere, altså de, de er trådet ind i hinanden, så det er ret svært at, at holde styr på. Men, men hvis man bare kan forstå tanken bag det, så... Øh, det fortæller selvfølgelig noget om, hvor komplekst det er, og også hvorfor det gør det så svært at kunne identificere øh, enkelstående personer eller identificere enkelstående institutioner eller organisationer, fordi det er de, de ligesom på, på sådan øh, hvad skal vi sige, makroplan, hele tiden roterer rundt, så gør de det også. Altså, du ved, på, på, på, i Danmark, så, bliver, så kan vi jo bare tage øh, den, den måde, det bliver drevet på, og bruge politikere som eksempel, og Måns Jensen, som et eksempel, du vil på, at du, altså du, der er helt sådan noget rotation. Der er en, der tager skraldet her, så rykker han ud, og så er der en ny en. Det, altså det, det har jo foregået i årvis, altså, at forskellige politikere gør et eller andet, og så bliver de taget ud, og så rykker de ind igen, og så giver man dem en stilling her, hvor de er lidt væk, og så kommer de ind, ind og ud, ind og ud, og det foregår på alle de her planer her, mm -hmm. i alle de her institutioner, hvad enten det er World Economic Forum, hvad enten det er, eller det kan være NATO- parlamentet i EU, eller Council on Foreign Relations, mm. eller Bilderberg-gruppen, eller Club of Rome, og hvad de nu ellers hedder. Og det er en stor rotation hele tiden, og det er bare med til at holde folk for, øh, altså, i, i uvidenhed over, hvem der gør hvad og styrer hvad, og, og, og, og det er bare vilkårene. Øhm, og derfor så skal man sådan, sådan ikke fokusere så meget på det enkelte menneske, fordi det kan være her i, øh, i dag, og så være væk i morgen, mm. Som institutionerne det, og de her netværk, ja. semi-hemmelige og hemmelige netværk. Så man skal op på et højere plan for ligesom... Og det, og det er så her, hvor jeg tænker, der skal vi så op på et, et, et, et, et, et, et metafysisk plan. Et åndeligt plan. Fordi hvordan kan det... Hvem er det... Fordi det kan da ikke være almindelige mennesker, der, der, der, der, der, der, der, der har hånd i hanke med det. Øh, der, der må være noget dybere. Det er den forløbige konklusion, jeg er kommet frem til. Det er djævlen, der står bag. Ja, mm, yeah, det kan du godt, du kan godt uh, hvis du vil personificere det i djævlen, ja, så kan du sagtens uh, sige det. Der er i hvert fald nogle åndsmagter, uh, fordi at uh, nu har du jo sådan en, du nævnte selv ham her, Klaus Schwab, ikke? han har i årvis været forgangsmand for det her, mm. ikke? og nu er han lige pludselig væk. Det vil sige, at hans mm. rolle er mere eller mindre. Men agendaen fortsætter jo. Mm. Den fortsætter, der er stadig nogen, der bærer den ånd videre. Mm. Og nu vi er ligesom, vi er lidt op på den høje klinge nu, så, så tænker jeg næsten, at vi skal tage, fordi det var også det vi snakker om inden vi gik i gang, at uh, vi har jo hver især vores uh, kæppheste, som ligesom er det vi kigger uh, ned i. Ikke? Og, um, og der nævnte du det her med situationen i uh, Syrien lige nu. Situationen i uh, Syrien, hvor at uh, der er enorme uh, krishandlinger. Syrien grænser op til det problemområde, som der er omkring Golanhøjderne, Libanon og øh, Palæstina og Israel. Og det, der så åbenbart er sket i Syrien, ja, det kan bare være det bedre, at du øh, korrigerer mig, hvis jeg siger noget forkert her, fordi at der er en masse fraktioner, som har været imod Assad, øh, præs, øh, præsident Assad, og, øh, og han har jo så... Øh, været øh, delvist holdt ved magten af, af Rusland og Kina formentlig. Og lige pludselig så han bare løb, blev løbet over ind og han måtte flygte ud af landet. Er det rigtigt? i ja, det er i hvert fald sådan, som vi, at, vi, at vi skal tro. Ja. At, at det er i hvert fald sådan, det bliver udlagt. Ja. Men min erfaring siger mig, at man skal aldrig nogensinde tro på noget af det, der bliver sagt. Man skal sådan forsøge at finde nogle alternativer. Ja. Øh, kan, øh, kan du forstå, hvis mange står af allerede her? Kan du forstå, hvis mange står af allerede her? Ja, det kan, det kan jeg jo godt, fordi det er, det er, det er virkelig, virkelig svært at, at, at, at, at forlige sig med, at man, øh, man hver eneste gang man går ind i noget, så skal man vende billedet på hovedet. Mm. Man, skal, man, skal, man, man kan aldrig nogensinde tage udgangspunkt i, hvad der bliver sagt. Okay, og det er nødvendigvis, ikke nødvendigvis, er, ikke nødvendigvis er, er, er, er, er, er sandfærdigt. Men fakta er, at denne her diktator, han er faldet. Og det er sket relativt hurtigt. Mm -hmm. øh, og det er stort set sket, uden at der er nogen, der... Altså det skete jo nærmest som en kæmpe overraskelse. Og, og, og, og overraskelsen bliver bliver portrætteret både fra den vestlige side, hop, det var en overraskelse, og det samme også over i, i, i Østen, eller Rusland og Kina, ikke? Mm -hmm. Så, og, det, og det er lidt fishy, altså for mig. Det er bare sådan, du mener, det har noget at gøre med Trumps præsidentvalg, at Trump er blevet valgt til præsident, og, og, og, og sagen, og hvad hedder det, situationen i Ukraine? <høm> Uh, jamen, jamen, altså, jeg, jeg tror jo, at altså, tingene hænger sammen ja, som jer, som du selv kommer ind på. Så mener ja. jeg, at, at, at, at, um, at det er jo bare et bud, det her. Uh, det er, at det, der foregår uh, i Mellemøsten og det, der foregår i Ukraine, det, det er to uadskillelige ting. Uh, og derfor så... Bliver det brugt over for hinanden i, i, i, i, magt, i, i kampen om magtbalancen? Øh, og så kan man vælge at sige, at, at, at, at, det her, at det her som følge af, at det nu endelig er lykkedes den frie verden, den fri vestlige verden, at nedkæmpe diktatoren? Øh, eller eller er der, er der, ligger der noget mere bag? Og jeg tror, at der ligger noget mere bag. Jeg tror, at det er en det er et, et taktisk manøvre i en større strategi. Og man er helt hele tiden nødt til at tilpasse sin taktik, mm. øh, og selvfølgelig også sin strategi, alt efter øh, ens nuværende, hvad skal vi sige, styrkeforhold. Mm. Æh, det, og det, der, det, det, det der virker, så, det, det, det, det, det, der bare, det vi får at vide, det, er, det, det, det, det synes jeg, kan være er lidt for godt til at være sandt. Hvordan kan det lykkes øh, et regime, der egentlig havde meget godt styr på alle de her fraktioner, mm. og så, til lige og lade lad det hele falde Lige for det ene over Lige, blive, lø, løbe, Præcis, blive løbet over enden, fra den ene dag til den anden. Nat, ja. øhm, og, og når man så ser på handlingerne umiddelbart efter, og her tænker jeg på handlinger for eksempel for Israel, det er, at de har været meget, meget hurtige til efterfølgende at, og, og, hvad skal vi, at handle på tomrummet. Mm. Altså det vil sige, bombning af øh, det syriske luftvåben, bombning af den syriske flåde, som, og, og bumpling af deres hvad skal vi sige, deres muligheder for at kunne yde øh, noget, noget forsvar, altså simpelthen gør deres forsvarsmuligheder fremadrettet, så de står i en endnu sværere position Så hvem står i en endnu sværere position? Syren, ja. øh, altså, ja. syren altså isoleret set syren ja. men, men, øh, men det kan også godt være, og det er det jeg så hælder lidt til det er, at, at, at det er noget, Rusland og Iran har, har, har, har, har af taktiske årsager valgt at lade ske. Eller strategiske årsager valgt at lade ske. Så det vil sige, at denne her, det her meget ånsynlige, hurtige kollaps, det, det, det skulle ske. Det var noget, man, man, man ligesom inviterede til for at gøre situationen mere gunstig i Ukraine for Rusland. Mm -hmm. Så, så Israel er jo så også gået ind i Golanhøjderne, som er det her område, der ligger mellem Syrien, mellem Libanon og Israel-Palæstina. Og det er jo det, det er så også igen sådan en, en ret hurtig reaktion fra, fra Israel, der lige ser sit snit til at uh, skabe sig yderligere, udvide sin bufferzone, uh, så, så at sige, i, uh, i, i regionen. Men, men hvad skal det hjælpe? Igen, altså, hvad, hvad, hvad kan... vi er oppe på den høje klinge nu. Hvem er det, der kan få noget ud af, at der sker det, der sker nede lige nu? Jamen, det kan, det kan Rusland, selvom det ikke er umiddelbart. Øh, og det kan USA lige og for sig også. Altså, det kan de store magter. Det hvis, spart... hvis vi holder fast i USA, hvad, hvad, hvad, hvad kan USA få ud af det? Jamen, U USA kan jo, kan jo få, hvis, øh, altså når, når, når, når Trump kommer ind, jamen altså, um, USA kan, øh, kan rette sit fokus i højere grad mod Mellemøsten. Lige, præcis. Og dermed slippe øh, Europa, som er en, som er en lidt en større sag for dem, end, end Mellemøsten er. Ja, men altså øh, du Ukraine. Ukraine. Ukraine, lige præcis ja, Ukraine og så dermed Europa øh, Det er jo også ligesom det, der er lagt op til hvis man, hvis man, Når man ser de her Alvorlige miner fra statsministeren Om at nu skal vi tage mere ansvar Altså, ja. hvis vi skal se det isoleret set fra Europa, så står vi i en Langt vanskeligere situation øh, Fordi vi mangler Simpelthen infrastruktur. Til at, kunne, til at kunne varetage vores egne interesser i Europa. Fordi, hvad at vi for noget bygde... infrastruktur? Jamen, jeg er jo... Bor og tove og færger? Eller? Nej, altså... Vi... Motorveje? Nej, øh, det kan også være, at vi ender med at og, og, og og, og mangle det, hvis, hvis, krigen den, hvis der bryder en krig ud, sådan, som altså, ringer fysisk gjernerligt. Hvad mener du så med infrastruktur? Altså, energi-infrastruktur, på den anden ja. Øhm. ja. Og, og, og fordi vi er afhængige af russisk sikkerheds gas, vi, en, en, en, en infrastruktur der vedrører vores sikkerhed altså det vil sige at, ø, vores evne til at forsvare sig os selv, og dermed have en form for ø, hvad skal vi sige politisk leverage over for de, de her spillere her det er både over for USA faktisk men også over for Rusland mm. det har hvis ikke altså hvis ikke vi har noget at stå imod med, mm. så, så, så, så, så er det de der parter, der er fuldstændig ligeglade med, ja. med, med Europa. Og det, det, er jo, det er jo i hvert fald også sådan en, en virkelighed, vi har levet i indtil videre. Det er, at vi har, vi har kastet al vores kærlighed til, til USA og, og, og håber bare blindt på, at de vil, de vil hjælpe os og de vil os. I en, en, en krigssituation. Ja. Altså ja. Det er jo, det er jo, nu kan du jo bare tage de dispositioner, den danske regering har foretaget sig med. At de bare afgiver bare dansk suverænitet. De, uh... og det er specifikt tre områder, det er fly, uh, flystationer i Skrydstrup, Krarup og Aalborg, hvor at man specifikt har lavet en aftale med USA, som ikke har været igennem Folketinget endnu, og faktisk først skatte. Ja, så er der Havn i Esbjerg også, ikke? Havn i Esbjerg er en udvidet uh, NATO-havn, så det er, det, ja, altså, det er jo stadigvæk USA, som styrer NATO, men det er, det, det er mere under NATO-regi, hvor at... Uh, at at, og det er det, der hedder sofa-aftaler. Uh, det er nogle gamle som standing uh, operating procedures. Uh, det er ikke det helt rigtige navn for det, men det er nogle sofa-aftaler, som, som regulerer uh, NATO. Hvorimod den nye aftale, altså det nye med, med de her baser i Skrødstrup-Karup og Aalborg, det er decideret bilateralt, altså mellem USA og Danmark, at USA får de her baser i, uh, i Danmark. Det er ikke under nato regi Ja, ja, USA er en NATO-partner. Og USA styrer jo mere eller mindre uh, NATO. Indsætter en uh, generalsekretær. Som, USA er NATO. Som, uh, USA er NATO, ja. USA er NATO, og ja. den her erkendelse må vi bare uh, acceptere. Ja. Uh, og, og, og, og i og med, at vi i Europa står så svagt, som vi gør, hmm. uh, og, vi, og, og vi øjensynligt har, har, har valgt den side, vi har valgt, uh, så er det jo klart, at vi... vi, vi vi er sådan set mere eller mindre nødt til at acceptere alle de øh, strategiske dispositioner, amerikanerne foretager sig. Og hvis de mener, at det er en god idé at udvide her, som tilfældigvis ligger inden for dansk territorie, jamen så tager de selvfølgelig kontakt til den danske øh, regering. Og det er jo ikke sådan, at amerikanerne ikke også, du ved, de, de, de, de giver noget tilbage. Selvfølgelig gør de det. Det er jo, der er jo, det er jo sådan noget, man vi vil gerne... Vi mm. vil gerne sætte sig også på det område, så kan vi få nogle kontrakter, øh, udvidelse, du ved, skal man sige, produktion, handel, våbenindustri osv., dansk teknologi til, til amerikanske våben og sådan nogle ting, som vi mm. kender det, uh, termatrøjlighed og Så altså, Whatever, yeah. det, kan være, det kan være alt muligt. No. Uh, men men, men vi, kan ikke, vi, vi kan ikke sige særlig meget. Og ulempen ved det, jamen altså, det er, at vi, vi, vi er, vi uden at vide det... Uh, Jamen, at vi giver amerikanerne det fulde råderumme, så ved vi jo heller ikke, hvad de foretager sig. Og, og, og, det, og det, kan vi, det kan det være, at vi finder ud af det, via vores eget efterretningsvæsen, og det kan også være, at vi finder ud af det, via det russiske efterretningsvæsen, fordi Rusland så siger noget, at de siger, Nå, men prøv at her, nu ved vi, at de her mellemdistance atombærende missiler, de har været i Esbjerg eller og bliver mm. flyttet rundt mm. på dansk territorium, Mm -hmm. og muligvis fragtes videre til, øh, til andre lokaliteter i, i, i, hvad det hedder, i Østeuropa, som gør dem gør mere gunstige at bruge, men det kan også være, at de bliver i Danmark. Og bliver de i Danmark, jamen så, øh, eller, om det er, eller om der er nogle lager i, i Danmark, jamen så vil de blive være legitime mål over for russerne. Og det er jo den risiko, vi så påtager os. Og problemet ved det er, det er jo, at den danske regering ikke gør den danske befolkning opmærksom på den risiko. Det har det så svært ved. Det er sådan noget... De leger med danskernes liv, mm. øh, uden at gøre opmærksom på risikoen, så danskerne selv kan træffe en beslutning om, om det nu er en god idé af amerikanerne til stede. De leger ja, med, spiller højt spil de leger med 3. verdenskrig i forhold til Danmarks involvering øh, i det. Og det var jo så for nogle måneder siden, var Mette Frederiksen ude, måske et halvt års tid siden, ude og ligesom sige til alle andre EU-lande, nu skal I give alt, hvad I har. Til, til Ukraine. Det er meget, meget vigtigt. Og vi har allerede givet alt det, vi har. I, alt det, vi kan undvære. Og mere til, vil jeg sige, i, i Danmark. Og i samme ombæring. Så den, den gik på samtlige, stort set samtlige medier i, i USA. Og, og så lavede Rusland en Opgradering af deres militærdoktrin. så det vil sige, at uh, lande som Danmark, som ikke er en atommagt, også vil være legitime atomvåbendestinationer uh, for altså, altså for det russiske uh, atomvåben. Så, så, så, så, så vi har vores politikere, Mette Frederiksen specifikt, har bragt Danmark ind i en kommende atomkonflikt, <laughs> selvom vi ikke har atomvåben. Det, det, det må man jo sige er genialt fra, fra sådan et globalistisk, sindsyge synspunkt. Men det er det altså ikke for en ganske almindelig dansker, som bare gerne vil leve et fredeligt og godt liv. Og det er der, den går galt. Det er der, det helt går galt. Og det er ikke kun for danskeren, det er for amerikaneren, det er for tyskeren, det er for russeren, det er for, for... for ukraineren, det, det er for alle, israeleren, altså, det, det, det... det er for palæstinenseren. Det er de her magtfulde mennesker, der, der, der, der har en helt anden opfattelse af, hvordan verden den, den skal, den skal, den er, den skal skrues sammen, mm. som, som, som skal der og valter med vores fremtid. Og de har brug, og vores brug liv. for de her konflikter, fordi ellers så er befolkningen ikke forvirret nok til, at de kan råde rundt med vores politikere, vores kongehus og vores hemmelige og semihemmelige organisationer, FN og WHO, World Economic Forum og alt det her. Hvis ikke vi er forvirret nok, hvis ikke der er konflikter nok så bliver det for gennemskueligt, hvad det er, de gør. Det, jeg nævnte til tidligere, det vil jeg gerne lige, også lige gøre lytterne og opmærksom på, det var det her okay. med, hvad for, hvad for USA ud af, det, ud af det her, og hvad for Trump eventuelt ud af det? Ja. Øhm, amerikanerne, eller Trump har jo, hvad skal vi sige, gennem sine ytringer, så han mere eller mindre øh, fortalte, at han, han, han har en større interesse i Mellemøsten, end han har i Ukraine. Han vil lukke krigen i Ukraine, ja. ikke? Han så det, vil... det er sådan en almindelig krig til at det har han lovet når, når, når russerne ved det, så ved de også godt, øh, hvilke muligheder de har, og hvilke parametre de kan skrue på, ja. for at de ting kan ske. Ja. Øh, og russerne har blandt andet vist i nu, på nuværende tidspunkt i Ukraine, krigen i Ukraine, at der kan være fordel ved at lave taktiske tilbagetrækninger. Mm nu tweetede Trump uh, for ikke så længe siden her, for, for, for et par dage siden, eller, hvor at han rent faktisk fortæller, at årsagen til, at regimet i Syrien er faldet, det er, at Rusland har abandoned Syrien. Syrien. Hmm. Og, så, og så sidder man og tænker, hmm, kan der være noget sandhed i det? Og det er så der, hvor jeg tror, at der er noget sandhed i det, fordi at jeg tror på, at Rusland har foretaget en taktisk tilbagetrækning af hensyn til at positionere sig gunstigere mm -hmm. i Ukraine. Mm -hmm. øh, og, og derfor så har de ladt tingene ske, mm. øh, hvilket for mig så giver en logisk forklaring på, hvordan den her omvæltning, omstyrtning kunne ske ret hurtigt. Mm. Øh, for det må aldrig ske, hvis ikke, at hvis øh, ikke, at hvis ikke, der har været en vis form for, øh, hvad skal vi sige, øh, altså Øh, øh, øh, manglende vilje. Øhm, Men jeg vil jo fordi... sige, rent politisk har Rusland jo i forvejen via BRIC-samarbejde, som rimelig godt styr på de der olieproducerende lande i Mellemøsten. Og den, det, som jo traditionelt set har gjort Mellemøsten interessant fra et vestligt øh, synspunkt. Ja, det, er ene, det, er den, det er den ene ting. Og den anden ting er jo, okay, hvad, hvad sker der så i, i, i kølvandet på det her? De ved godt, Russerne, at amerikanerne har en, og israelerne har en tradition, og så er der selvfølgelig Tyrkiet, som sådan en, en wild, altså wild, ligesom card. wild card, du ved ikke. Ja. Og det, her, det, her, det har Erdogan vist, ja. at det ene øjeblik så retter han sit blik mod Vesten, det andet øjeblik mm. retter han sig mod Rusland, og Briggs, mm. uh, du, han svinger frem og tilbage. Og han, er, han er en opportunist. Der, hvor han umiddelbart ser mm. den bedste deal, det er der, han umiddelbart. Øh, mm. øh, der er også digtale, ja, digtale det jo sådan en diktatorisk fornemmelse. Det er bare et vilje at Men hvis vi kigger på øh, øh, tilbage i altså, historisk set, hvad, hvad amerikanerne og israelerne er villige til, det er altså de er villige til at gå i seng med deres egen fjende. Altså på den ene side, officielt derude til, så vil de gerne nedkæmpe den her radikale is islamistiske terrorbevægelse. Præcis, ja. Og men på den anden side. Ja så støtter de dem, mm. og det har de en tradition for. Det vil sige, det er jo også et, et, et, en track record, som mm. russerne kigger på og siger, ved du hvad, skal vi, skal vi bare lade dem få lov til at, at, at igen team op, fordi mm. hvad har historien også vist? Det er, at det, selvom... Ja, præcis, det, Selvom, det, selv, selvom det, det på kort sigt måske får, er, er, er der en gevinst ved det, men ja. på lang sigt er der aldrig Okay. en gevinst ved det. Det vil sige, det er også en del af track recorden. Rusland trækker som, sig ud af Afghanistan, USA trækker sig ind og bliver simpelthen begravet i det nærmest. Ikke? Så hvis man forestiller sig, at russerne har lavet en taktisk tilbagetrækning ude i okay. Søren, ja. og bare overladt det her samarbejde mellem øh, Israel, USA, Tyrkiet og så de her jihadist terrorgrupper, fraktioner. Øh, fraktioner, som der er øh, et, et væld af dernede, ja. øh, hvis, hvis, man, hvis man så ser på, man, hvor, hvor, hvor, hvor længe kan den, hvor den, ko, den koalition holder ikke særlig længe, og det har de kalkuleret med, så de ved godt, at på et eller andet tidspunkt, så bliver de uvenner med hinanden, fordi mm. de ideologisk set er vidt forskelligt mm. fra hinanden, så lad dem bare lige få lov til lige i øjeblikket nu, og få det til at se ud, som om, at de har sejret, og mm. selvfølgelig er sat i det her tilfælde, han har, hvis han er i live, det ved jeg faktisk ikke engang, jeg ved ikke, om der er nogen bekræftelse af, at manden, han er i live, mm. om han er reelt set er død, eller om han er flygtet til Rusland, øh, men hvis han er i live, og, du ved, så har han måttet acceptere den her deal her, og mm. sige, prøv her, det, det, det bliver sådan her, du er nødt til at give... Du kan, ikke være du, kan ikke, du kan ikke være på posten mere. Mm. Det er, nu, nu, nu, nu trækker vi dig, og, det, og, og, det, og du kan enten vælge at gøre det, eller så slår vi dig ihjel. Altså, det, mm. vi, der, man, vi har med en mafia at gøre, og det, mafiaen mm. er lige så ubehagelig i Rusland, som den er i den vest, mm. vestlige del af verden. Og så så vi jo, han vil jo gerne leve, og så får han selvfølgelig bare en god deal, og så, så kan han leve videre der på mm. den side. Yeah. Men øh, det, vil, det vil selvfølgelig betyde, at der vil, der vil inden for, for, for relativt kort tid opstå endnu større problemer for USA-Israel i den region. Hvis du kan din ja, Som vil resultere i, at det som Trump har tidligere har sagt, helt naturligt vil kunne efterfølges. Altså det vil sige, at en større interesse for Mellemøsten end Rusland, og dermed så et større incitament for at trække sig derfra mm. og lade Rusland få den, den, det, det kødben. Øh, og så går man i Mellemøsten, mm. øh, men samtidig med det så, står man så ender man faktisk med fra amerikansk side og står med et endnu større problem som følge af den nuværende, øh, hvad skal vi kalde det kortvarige sejr øh, fordi man kan simpelthen ikke holde styr på det mm. og, og så begynder det at blive rigtig betændt dernede mm. øh, ja det er jo rigtig betændt altså der er den her store det her is, Israel midt i det hele og så mange mange millioner øh, araber som er, er muslimer. Så vi har sådan et, en kæmpe, kæmpe udfordring i Mellemøsten, som ikke bliver løst, øh, med, uanset hvad der sker i, øh, i, i Syrien. Så vi har en potentiel øh, smeltedile, øh, som kan give os øh, 3. verdenskrig der, Men det kan Ukraine også. Men det ser altså ud til, at, øh, hvis jeg må summere op her, ikke? At, øh, at, at det her Rusland, USA, skisme er meget, meget inde over, hvad der er, der sker i, i Syrien. Og det har meget at gøre med krigen i Ukraine. Og vi hører det også mere og mere fra vestlige politikere, især amerikanske, at der kan blive tale om at afgive noget af Ukraines territorie til, til Rusland. Altså en fredsløsning, noget man skulle have snakket om for lang, lang tid siden, ikke? med det kæmpe uh, russiske mindretal, der er især i, uh, i Donbass-regionen. Uh, Faktum, som er blevet ignoreret af vestlige uh, presse. Også at, at, at befolkningen, altså at uh, Kiev har ført krig imod den her del af befolkningen mange år, inden Rusland gik, uh, gik ind. Så vi uh, står formentlig over for en endnu mere... Skærpende situation, men muligvis, hvor USA trækker sig ud af Ukraine og mere ud af Europa. Og det ser ikke så kønt ud, når europæiske politikere de bruger den retorik, som de gør i øjeblikket over for Rusland. Så vi må se, hvor det bringer hen Bring os hen af. En anden, som vi lige skal nå og runde, du nævnte det også, det her med borgernes parti, Lars Bøge Mathisen, som har stiftet det her nye parti. De er ved at have alle de, hvad det hedder, det hedder ikke stemmer, det hedder vælgeerklæringer. underskrifter, vælgererklæringer, Vælge, ja. så de, de kan være opstillingsberettede mod. til det næste folketingsvalg. Og uh, Lars Bøge Mathisen, han får jo hjælp af sådan en uh, Kim Bøge, den her mentale kriger, han så senest også fået hjælp af en, en advokat, som hedder Rasmus Munk øh, Søndergaard. Hvad, det er vel meget godt så. Frihedslisten øh, lukker, og så kan borgernes parti være de frihedskæmpende øh, idealister i, øh, i, øh, i dansk politik. Eller hvad? Altså jeg vil jo, først, først og fremmest så vil, jeg, så vil jeg ønske dem held og lykke med projektet. Det, det mener jeg er et oprigtigt hjerte. Jeg håber, at det kan lykkes dem at være en, en, en, en lille faktor i at ændre noget på det større plan. Mm -hmm. Men en ting er så, øh, øh, hvad, hvad, hvad jeg ønsker og håber. En anden ting er så, hvad, hvad, hvordan jeg ser virkeligheden i forhold til den track record, som de enkelte personligheder omkring partiet har. Mm. Øh, og, og hvor stor deres vilje er øh, til at ofre noget af sig selv øh, for at øh, fremme, øh, fremme hvad skal vi sige, øh, sagen og fremme, øh, fremme øh, øh, øh, kampen mod et, øh, et bedre samfund i Danmark. Kampen bedre dansk, for mere så. demokrati, mere Mere demokrati, folkestyre. mere frihed. Det, det, altså, det, det er, der har jeg så en større tvivl. Uh, men, uh, men jeg håber da at, uh, at, de, uh, at det lykkes dem men, men, men omvendt så har jeg også jeg har sådan en devise der hedder full me once, uh, shame on you og full me twice, så er det shame on you så jeg meget, og, der, og jeg er der hvor jeg er blevet fuglet så mange gange og jeg er meget meget skeptisk og kombineret med er det at, Lars Bøj der har fuglet dig? Jeg, jeg, ved, jeg ved ikke om han har han, han har ikke fuglet mig som sådan, det, det, det mener jeg ikke han har men jeg har selvfølgelig hvad øh, mener du så med det? Jamen, jeg mener, jeg danner mig et indtryk af både ham, men, øh, altså, og, og, og de andre der, der, der, der ligesom øh, nu står for det her nye projekt, at det er uh, at de Jamen, jeg har de fulgt mig, det har fulgt Det vil jeg altså, så sige, fordi de, at, da han var blev formand for borgerlige, nye nyborgelig, så noget af det allerførste, han gjorde inden for den første uge, at han var formand. Det var at stikke sin næstformand, Henrik Ekermann, som jeg, jeg kender rigtig gode venner med, og Henriette Erkeman, hun blev stukket direkte i ryggen af Lars Borgermatisen. Lige så snart han så havde skaffet sig af med Henriette Erkeman som næstformand, så fik han jo så selv øh, dolden, og det gjorde han jo så af Pernille Værmund. Så det var meget orkestreret, øh, hvad der skete i øh, Nyborg Og Lars Han viste bare, hvor villig han er til at øh, gå med på lejen, og sørge for, at sådan en som Henrik Erkeman, en irritant, bliver ryddet af vejen for, at han selv kan holde sig ved, ved magten. Så jeg kan ikke forstå, at der er nogen frihedselskende folk overhovedet, der har noget som helst tillid til Lars bøjematisen. Mathisen. Men folk vil gerne fules twice og third time og fourth time. Folk er klar til at lade sig fule af, af, af Lars Bøge Mathisen. Altså... Det, det må folk jo selv om. Altså, jeg, jeg prøver jo at indtage sådan en... en prøver at indtage en, en, en, en, en kristen, om man vil, øh, holdning til det, og ønsker dem øh, øh, held og lykke med projekter, men det er jo klart nok, øh, hans handlinger øh, og hans ord, øh, de stemmer ikke helt overens, og det er jo det, der i sidste ende vil ende med at fælde ham. Øh, og hvis, det, hvis, hvis det viser sig, altså hvis ikke han kan indfri, Æh, indfri det, det, som han render rundt og siger. Og han taler jo desværre også. Nogle gange, så kan man jo godt fange ham i at tale med to tunger. Ja, ja. Altså personligt så mistede jeg muligheden for at kommentere for eksempel på hans platform meget, meget tidligt. Samme her. Som så, jeg, jeg blev blokeret meget, meget tidligt i, i, mm -hmm. i, i, hvad skal vi sige, helt tilbage i coronatiden. Han er Nej. ikke interesseret i, at der eksisterer Nej. sådan nogen som os, som... Øh... <laughs> så, så. Vi er i hans øjne alt for radikale og, ja. og, og fredvær med det. det må han, den holdning må han godt have. Æh, men, altså, men det gør igen hans, øh, så altså vælger han selvfølgelig at blokere os, og det fortæller mig noget om, hvad, øh, hvad han er interesseret i. Ja, yeah, og, og, og hvordan, hvad han, hvordan han anser begrebet ytringsfrihed. Mm. Æh, det, det, er, det er jo klart, at jeg vejer den handling op imod de ord. Æh, men Det er jo sådan, at fredslisten havde et møde øh, med ham, øh, dengang fredslisten eksisterede, det nogle år tilbage, og der... Vil, Hvem taler vi om nu? Undskyld. Lars boy, ja, ja, okay. Ja, ja. Og der er, det var, jeg mener, hvornår var det, det var, jeg kan ikke huske nok, det var, når det var, men der ville han specifikt ikke have, at jeg deltog i, i mødet. Så det, så det siger noget om, om, om hans, hvad skal sige, taktik, og at, at han Ja, af en eller anden grund, så, vil han, så er der nogen, han ikke vil, uh, vil snakke med, selvom han jo mere og mere siger de ting, som vi har sagt i, uh, i lang tid, omkring uh, de her globalistiske organisationer. Det kan det. også være, at han bare er taktisk genik. Og, og, altså, det, og, og så, bliver den næste statsminister. Jeg ved ikke, om man bliver den næste statsminister, men i hvert fald du ved, har han har måske vurderet, at det er alt, alt for tidligt, at... at, at, at identificere sig med, med... Det er alt for tidligt med... at sige sandheden. Ja, det kan du godt sige. Det kan godt være, at det er sådan, det hænger sammen. Og det er bare spillet. Altså, det er bare det der kolde og spil, som du nu engang er, som man, som man må leve med øh, som politiker. Det vil sige, at det er, det er for tidligt øh, at, at, at, at, at bekende, bekende kulør, om man vil. Øh, og derfor så holder han folk i en, i en vis armslængde Øh, for ikke at, at forminske sine egne muligheder. Fordi han er jo inde på borgen. Han er jo inde på borgen lige pt. Og kan påvirke øh, derinde. Mm. Øh, og så kan man så altid de, diskutere, i højt ja, han sidder han som løs, løsgænger øh, lige nu, og når de bliver opstyringsberettet, så ved jeg faktisk ikke helt det. Altså, de kan jo gøre hvad som helst. Æh, nu om dagen, så kunne man sagtens sige, at når man så sidder borgernes parti lige pludselig. Men det, du ved, de laver alle sådan nogle altså uh, dirty uh, deals. Joren, vi skal til at slutte nu, men øh, jeg synes, du er, jeg mente, du er allerede indikeret ind, vi gik i gang her, at du vil gerne være med i en øh, frem i, i, i det her, det var du ligesom også lagt op til, da vi startede det op. Ja. Nu har, hvad skal man sige, tilfældet bare været, at øh, vi har, du, først så har du været der sted, og jeg har været der sted, men altså det er den 10. Øh, ja, i dag, men den, det bliver den 11. når det her bliver lagt, øh, lagt op. Så øh, så du kommer med Ja. i senere her. afsnit? Ja. Jamen det er godt. Så skal folk ikke sige helt farvel til dig i julepodcast, regi Og tak for dine uh, analyser. Velbekomme. Og så uh, jamen skal vi lige høre, hvad, hvad tænker du om den her jul? Hvad har du selv uh, af og Hvordan ser du den her søde, kærlige juletid? Ja, hvordan ser jeg den? Jeg ser den være en, en, en, en, en tradition for mig, der personligt er, er ved at gå, gå, være i opbrud. Altså, jeg, mm. jeg øver mig i øh, at prøve at øh, implementere en, en, en, en anden tradition. Jeg ved så ikke, hvordan, hvad den skal være, men jeg, jeg ved også, at den måde, man holder hjul, og jeg er blevet programmeret, de fleste i danskere er blevet programmeret, til at holde jul på, ikke, ikke, ikke for mig, personligt for mig, ikke er, er, er, er en måde, jeg vil fejre det på, fremadrettet, øhm, og det vil jeg forsøge, forsøge at præge, øhm, så om, om, om det bliver taget godt imod, det, det, det, vil, det, vil, det vil tiden vise, for det, det er jo en forandring, men nu er vi i en brydningstid, så hvorfor ikke også tage det med, hvorfor ikke også kigge på det, øhm, der er selvfølgelig masser af gode elementer, af, af, af julen, og dens tid, ikke man, Ja, yeah, der, der er også nogle ting, som jeg tænker, ja, det er også noget bare, vi er ligesom, eh, ligesom valentines Day, ligesom Black Friday og sådan noget, bare blevet prakket ned over os, for at eh, vi, skal, vi bare skal gå ud og stresse mere og købe mere og alle de ting. Måske hvem opfandt julemanden? Ja, hvem opfandt julemanden? Coca-Cola, sikkert. Det giver Coca-Cola, ja. Det skulle sgu ikke grunde til mig. Ja, det var for at sælge nogle flere colaer. Ikke? Men du, du ved, ved, øh, folk tænker jo, altså, nu har vi jo den her, vi havde jo Jon med her, ikke? Og som for mange år siden havde hængt en, en nisse, der i øh, lykken frikirkes spæde øh, af For at øh, indikere, hvordan jamen, det her, det er overtro, det er gamle overtro, det er ikke, det er ikke kristent. Så, og, og, og, så julen er blevet meget ukristelig, ikke? Ja, jeg tror, det er, er det, du siger. At, det at, at har meget den... lidt med kristendommen, med Jesus at gøre. Og ja. der kunne jeg godt tænke mig at bringe Jesus lidt mere ind i det. For mig selv, fremadrettet. Og hvorfor også... ligger julen der, hvor den ligger, 24. december, lige her ved solværv, osv. Ja. ja. Jon, tak for, uh, tak for at du var med. Og vi, uh... Jamen, vi, at vi, tager. vi tager den. Fremadrettet og er også med. Det gør vi. Det, gør det, er det er godt. <laughs>